Arratzaleon entzuleak gure gaurko mintzalekuan, Palestina izanen dugu, aipagai, badu biaste, isildu direla armak, ustailaren bederatzean asizen, Israeldaren jatzaraldia edo inbasiua, bombadaketak gelitu dira azkenian, zenbaki harrigarriak orditugu. Bi mila hil baino gehiago, haur eta zibilak frango horietan, hamar mila baino gehiago zauritu, eta antxu bosteun mila erefusiatu zenbaki hotzek baino gunago joan nahi ginuke mintzaleku huntan, jakiteko segertatu den eta segertatzen den ere, Palestinan. Likuko zuzenak komitatu ditugu, gurekin izanen dugu ditugu Loretsu Bergunian eta asier arana telefonoz, baita ere handik ibili diren zonbait kasetari, Mikel Aiestaran, Bai eta ere, uh, Juan sola hau lehenagutik ibilia, Zizordanean eta Gazan, baita ere, liburu bat idatzi duena, Palestin palestinako egoeraza. Hortaz, mintzatzeko, beraz, errandutan bezala, lekuko zuzenak orditugu, loritzu bergunean, beraz, ahatsaldeon. Ahatsaldeon. Eta izan zira, beraz, joan den gorilan, eh, joan palestinatik, palestinarat joan zira, Zergatik, jontzira, zergatik autu hori egin duzu? Bo, aspaldian nahi nuen palestinara joan, pentsatzen dut, ainitze euskaldunek nahi dugula palestinara joan, baina, da gehiago, obekio ezagutzeko bertako egoera, eta elkartasunez, baina, bo, aspaldian nahi nuen joan, eta hor zen, e, ba, hemen intzenez, talen denbura banuenez, Bakantzak harttzen alninituen eta harttzenal nuen denbora hori palestinara egiteko beraz eraabaea harttzen baino egitea. Hala ere palestinara joitea bakantzen hartzeat ez da hala seiian gertzatzen den gauza bat da auto militante bat pentsatzen dut. eta mezergatik nahi nuen ezagutu Palestinako egoera. Hemengo egoera hain zuzenetan konparatzen dugu Palestinako egoerari, ez da ez da jasberdina baina bai gira populu zapaldu batzu eta Palestinarekin badugu elkartasun hori zenta hoyek sufritzu sufritzenduteinbazioadura be bizkata eh, mundu oxientalaren gatik baina gehago eta ah, hori aspaldi eta hientza hori beti ikustea mediaren bidez edo Edo bai, telebistaren bidez eta ahont faltsua da, edo adibidez, ez dakit akordioak entzuten duzu, edo beti xahaskiak entzuten duzu, baina ez duzu ongi lehtzen zer den egunerokoa, zer den bizitzen dutena, nola den egisidentzia, nola diren jendeak bertan, ez da ongi lehtzen zer den, ez bagira bertaratzen, eta beraz nahi hori egin, bai, bertaratu. Mm -hmm. Ez zila bakarri joan? Ez, eh, askapenarekin, hori ere autobatzen, ze... Joiten hau nintzen ere jean ja, bakajik, baina autobalda joitea askapenarekin ztaukera maiten dizu justuki militantzia joitea eta e, bertako eragirekin e, txukatzea, eta bertan egoiten e, zirelarik azken finean txukaketa, txukaketa politikoa ere ukaitea. Mm -hmm. Horren, eh, askapena taldeak antolatu ditu eh, deitzen dira eh, brigadak, eh, taldeak funtsian eh, munduko tokies berdineta joiten direnak, eta zurekin ere, bazen hasier arana, gurekin dena telefonoz, hasier eh, bon, bitze, sedola burzki, presentatzen aldo guzu, pixka bat zer diren, eh, bai brigadak, zer den ere askapena talde hori? Zer baino lehen, haiputsiki eh, bat e, egin barra dukat, gu askapenak antolatutako brigadabatera joan gara, baino, Ez askapenako militantak, ez gara askapenako kideak. E, Hau argituta, bueno, askapena mila behatzireun da, largo zazpian sortu zen, Euskal Herriko erakunde internazionalista da, eta bere jaiotzatik, Euskal Herriko herri mugimendua on parte aktibo izan da. E, independentzia eta sozialismoa elburuduen eragile sozial herri herrimugimendukoak, zein sindikalekin elkarlanean aritzen da, Eta, bueno, ori, batez ere Euskal Herneriaren aldeko subirautza soziala eta, eta independentzia nazionala riek arpena egiteko e, erakunde, erakunde internazionalista da. Hiru e, parametrotan e, kokatzen du bere borroka, e, lehena izango litzateke, Ba, bueno, ba, Euskal, Euskal Herriaren aldeko borroka best, e, munduko hamaikarietan e, e, lantzea eta eta e, munduko hamaikatxokota tik Euskal Herriaren aldeko borrokari ekarpen e, xumeak egitea eta hori guztia e, alegintzea uspotzen. Hori batetik, bigarrenik Euskal Herritik munduko edo borroka nazional, zein askapen sozialaren aldeko borrokei gure babesa adierazi, gure ekarpenak sumeak egiten alegin zen, eta hori besterik gabe munduko rizapalduen, rizapaldui babesa adieraztea Euskal Herri langile modura, Eta azkenik, eh, irugarren parametroa izango litzateke elikatzea Euskal Herriaren aldeko askapen soziala, zein, zein nazionala. Eta hori izango litzateke au pixkat, ba askapenaren eginkizuna. Helburu nagusiak horiek dira, eta bon, konkretuki, talde horrek antolatu, berazpida jortan, parte hartu duzu efe antolatu. Zu haurek ikusi duzu, eh? norat joan eta norren ganat ere, eh, joan lekukotasunen biltzeko. Eh, nola pastu da? Hori erexa izan dea, eltzea? Bai, bo, askapenarekin e, egiten, egiten dena da hain zinetik formakuntza, for, formakuntza aski horokok bat eta gero elkartu ginen e, paraistinako higadan parte hartuko ginenak e, bukaer hasiera batean amabiz hau Gero zazpi eta azken filan gazako sehazkiak zirela lau izan gira. Eta lauak elkartu, Jerusalemen elkartu gira, eta hor guk baginuen bakarrik kontaktu listabat. Eta beraz guri zen e, ikustea bertan zer nola aginuen antolatu. Beraz hori ongida e, askatasunam diaginuen, eta hor jara baki ginen piskabat ezagutzeko eskualde, eskualdea bagnetik egoitea hiri bakotxean lau edo bostegun. Eta eragire guziak epechtan ikustea lagun bostegun horietan. Eta gero mugitzea behigiz eta hola, eta hola ibilekira. dena, si Jordanean ibilekizte ez gazan. Gazan, zen posible hor, eta xartzia. Nun izan zizte, zointokitan? Beraz, iritsi girelarik, bo, elkartu Jerusalemen, eta gero hoktik, bo, oiek alkut zutzen dute, hoktik joan girasikidan Belen aldera, Betlem aldera. Justu ondoan bada aida ejifusiatu gunea eta behaz hogegon gira, lau bostegun Eta aida ejifusiatu guneetik joan gira gero em, ebronera, ebron da iri aski tradizionalista Eta gero ebronetik joan gira nablusera, beste iri bat, eta bukatu dugu Ramalan Ramalan ezaguna da zehok da parlamentua eta eta gero Ramaletik etxera mm -hmm. Ebilbide hori egin duzue, kontaktuan izan ez dena, tokiko jendekin aintzinetik finkatia zinuten biskat eta hanoren e, e, gana joan entzinezten. Benen gertatu zauzue, aldatzia zuen programa, preseski ikusiz ea zeigo irazen eta zer ikusten zinuten inguruan? Bai, aintzinetik, aintzinetik ez, eh? ba, genituen kontaktuak eta iriak, eta beraz irira iritsi, eta hor daitzen genuen, hor no? ikusten genuen noiz, eta hoiak gaiten ziguten, ea posiblia zen edo ez. Gero adibidez, e, Ramalara iritsi aintzin, jak, jakindugu bai, e, ikusi behar genuen deputatu gura eksportatu nahizutela. Eta beraz... E... Zerregan nahi du, eksportatu? Dora gaiten, na, ba, nahizuten leku batetik bestera bidali, e, ez dudek jo derecho jamalan egoitea. Abai... Eta, mm -hmm. eta eta Sir Jordanean beste iribatean bere lana ez egiteko, parlamentario lana ez egiteko Eta hori gertatu da justu guan mm -hmm. larik, Beraz, e, berak egiten Nog du erabakitzen? Israelek du dena, bai, naiz eta Sir Jordanean izan, Israelek du lege, bere, bere legediak nahi dituen bezala egiten ditu Eta naiz eta nazioarteko legedien ahunt kontrako legeak izan Sigitzen du impunitate osoan egiten nahi duena Eta jakin berda, eh, partido politiko palestinar guztiak debekatua dira eh, Israelen legedian, mm -hmm. Beraz, eh, edo zein parlamentarik, hor, ez du jaiten zer, zer partidokoa den, jaiten dute parlamentari dira, zenta partido guziak debekatua dira. Bo, hori parentesi batean. Benen, eh, emazte hori lanean izan parlamentari gisa duela deia urteak, eta hor bat batean eman diote bo, deportazioa gindu hori, Um, zenta izan da manifestaldietan gazzarentzenko Hori da. eta horiek jaiten dute dela securitate mailako arazo bat eta. Eta, eta beraz orain egiten zuena zen okupatu parlamento parlamentu aintinean den gunea eta guan diira haren ikuste eta harekin gunean gunea egoitera.: Agi batu zirelaikan, uh, zertzitu lehenik uh, agititu edo edo txookatu. Agibatu hain zin, egia ezan dut, e, behigadan bakaja izan nahiz, ukan dut kontrola aski potente bat e, aireportoan, potentea, ez da, hain luzea izan zenta da... Agibatu hain zin, hore. Bai, e, denak jantzautaten posiblezela labok du egoitea, posible zela ere ez ustea, sartzea, eta hori beraz, baginuen, baginuen sekurako paranoia nola egin sartzeko, zenta hori zen mm. zairena, sartzeko eta ateratzeko aireportuan. Eta geha echan, sartzeko e, momentuan, airepoztuan nikukan dut e, galdezketa luzea Lucea, bo, oren batekoa zen. Baina gero, egazkin e, e, e, e, osoan, bax ginen, gure, gure zakua miatu nahi zutela. Eta behaz, lehinik, Galdera horiek amak milan dizgepekatzen dizutena, jakiteko norei biten ziren, tsegtarako, eta biztana guk ez -mm. si johdaniara, azta hori debekatu eza ongi hito gira. Beraz, e, eta bau, eta miatu ja dite, bau, eta hori, bau, zakuorena, eta etzen deus, baina da, momentuan ezakizu zeriektatuko den, usten zaituzten xartzen, edo ez eta azkenean utzi ditea sartzen beraz, untsa zen. Mm -hmm. Beraz, tentxua, astapenetik funtzian, eta pida iaguzian funtzian, zen da, tentxione guri edo erepresio guri, zizordanean? Bo, azken Finan internazzionaleentzat ez hain beste sentinditzen gu biziki e, Liki ibili izan dira internasonaak izanik. Gerro gure lagun beti ego egitenen lagun paleestinaak batzuekin eta bidea initzetan ohiak debekoa dute bideotan pastea, beraz dena handena aldatzen du eta bai, checkpointakoa denetan, eta checkpoint batean addez antzu belrugen gure laguna ar ah, dezaten presoratzeko eta. Eta hori horako e, progesio momentu hainitz, tentxo momentu hainitz bizi dituzu ere manifetan eta manifak ez dira emango manifak bezala. E, hemen egiak arai batean lakrimozenak eta erabiltzen zirela, behar handa lakrimozenak, kaka e, likidoa eta balajeak alak. hiru duela iruila balajeak erabiltzen, beraz e, izan dira beste tentxo batzu bai. Prezeski, ebe, asier, eh, gurekin baitzira beti, eh, bon, ibili iziztela lau eta zuk zer duzu gehienik eh, goguan atxikitzen edo zer zitu markatu ibilaldi edo bida jontan? Gu, bai, zizordean si egon gara, eta bertan, bueno, nik esango nuke batez ere unkitu nahuela e, lurraren asuntoa, lurra eta horrek dakarren guztiarekin ez. Palestina errinekazari bat da, Eta, eta gero eta lur gehiago kentzen dizkiete, gero eta kolonia gehiago jartzen dizkiete, lur aberatzenak e, osten dizkiete, lapurtu egiten dizkiete, eta e, bertako ur e, baliabide garrantzitsuenak hortaz Israelen esku geratzen dira. E, azken baten, senolako menpekotasuna sortzen duen... E, Lurra, lurrik ez izatea, zure lurra etortzen dela, e, estatu harrotzuat etortzen da zure zure txera, zure lurraera, zure arbasoak egon diren errira eta kentzen dizu, botatzen dizu lurra, kentzen dizu hurra. Da, da, errealitate naiko horra, gero errefuiziatuen guneak ere naiko hunkitu zidaten, zeuden hor, ba, masifikatua guztiz, kilometro karratu eskais batean, e, e, e, onginen bi errefuiziatu guneetan, baten hogeita marmiak pertsona bizi dira balatakampen ablusinguruan errefuiziatu gune bat, eta bertan e, berrogeita sortzi garren urteko errefuiziatu batekin egon onginen, agure batekin, E, horrek ere asko, asko unkitu ninduen, e, e, ez da behar dago, ez da bueno, Sola saldiark, uf, gogorra e, izan zen, bez, nola erakusten, ba, bueno, zazpi semetatik bi eraiak, bi garren nintifadan, beste pre, e, preso izanik e, hil zelak, hartzelan, eta oraindik orain, orain e, irraelek ez dio bere gorputza ematen familiari, bere, bere semearen gorputza, Ba, er, realidad gogorra dago, bai, nik esango nuke hori e, errefuxiatu guneena e, eta, eta azken batean lur, lurraren, lurraren problematika. Errefuxiatuak eta lurra hori da gehien unkitu nahoena. Bero ebronen egon ginen preso dagoen ama batekin, zenide batekin preso presoaren bat senidea batekin eta eta kontatzen zigun eh, hau hauenetan sinestesia zine dela baina baina baina realitatea ba hori bere nola cadena eriot zigorrera cadena perpetuara kondenatu izan zuten eta eta hori dela urte batetik ona utzi gora bera esperimentu medikuak ari egin direla berarekin egiten, ez du ezer gogoratzen, dana ez du bere haman orden gogoratzen, ez du bere izena gogoratzen, e, pertsona moduan suntxitu dute, eta, eta hori ogoita urte besterik ez ditu, amabi urte espresoia, ja, baina ja pertsona moduan suntxitua, e, berrogi kioarekin eta egun da piku kioarekin e, atxilotu zuten, da egun berrogi kio eskaz, ez, ez da zutuntzeko kapaz, ez da. Oria, ba, bueno, ere represioaren e, alorrean sartuko nuke eta represioaren alorra ere oso oso oso bortitza, bueno, ba genekien noragindoa zen, eh, baina baina ertatik ikustea presoner realitatea manifestazioetan e, dagoen e, represioa balekin, kepoteekin, e, gero dagoen e, apargei sistema askematen arresiarekin, e, errepide sarearekin daudela kolonentzat da Palestinarrentzat errepideak, uf, azkenean e, hori guztia bat, ez dakindik errepresioaren e, multzoan sartuko nuke eta errepresioa gare gogor kolpatzen du Zizordania eta bukazaia ja, zer, zer, zer esaterik ez. Legogotasun dorpea, gogora e, eta funtsian egunguziz bizituten egoera bat? Bai, bai, egunguziz eta bai, bai ortarako bertara joiteak balio du ikusteko Ba, zukere pixka bat eh, partekatzeko egunerokoa eta ikusteko zer den egunero bizitzea olako, olako esperientziak. Ustionai patzen zenituen checkpoint eta, eta horiek, gira da, bon, ezin direla mugitu ere edo lanea joan edo nahi demezala. Ojo, egun guzies badira kontrolak azkenian. Bai, e, badira txekpoint batzu, nahi bautelanera joan goizeko irutana, joan berdira txekpointera eta goitatu goizeko sortziak arte pasatzeko txekponta. E, gero jakin behar da, badirela palestinak e, desberdinak, depend, dependintzen duen unguizitiren, e, si Jordaniakoa ez zindai joan gazara, eta ezin da erusalemera joan gerusenamikoa, ezin da joan eraz, dena mugatua da, eta eta hoiek familiak badituzte beste guneetan, eta Eta beraz, e, bai, hori, deia, bai, debekatu azai, pasatzea badakigu, e, badirela muga horiek baina. Ez gira horiak zer den debekatu aizaitea pasatzea bai, kilometro batetik, bestera, ez, ezin duzula pasatzea eta debekatu zaizu, zu, naiz eta zure familia hori jokan, zure lujak hori jokan, hori e, ere, adibidez, e, egin dute... Ezu, bon, bagineken bazera moho hori, zizokdania ingur, ingurua egiten duena, zizokdania ez du bakarrik inguratzen, e, egindutena da, badira, A, B, C, Eremuak e, zizokdanean oslotikoiti, normalki bihurti iraun behetzen, baina orain dik orain e, irauten du, eta C, Eremu, ari kol, kolonizatzen e, Eh, osoki. Oshoki. Do jo de Haiti County Solaris et les moeda 6 Barnian, Israel d'arene osoki Meneko diren uh, lugaldeak. Bai, Israelen autoritatepean naiz eta 6 jornada izan. Ehm, eta gero bedana bat, eta a normalki Palestina geh izan isa merda. Gero, eh, muga guztiak, checkpoint guztiak E, eta denak dira Israelen pe, pean, beraz soldatu Israeldahak denetan dituzu, kontrol, kontrol guztiak soldatu Israeldahak iten dituzte. Eta B eta C eta A ere horiek Israeldahak dituzte ezartzen nahi duten guneetan. Eta adibidez, ikon hiri batean, bo, biziki hiri polita eta berezia dena, sabastia hiria, eta resistentzia gune bat dena. Ego eh, matak garaiko egitxipi eh, banda, egean, iriagitun duen egitxipi eh, banda. Eta, eta hor ze eremuan sartu dituzte monumentuak diren dekuguziak, beraz metro batetik bestera, pasatzen zira betik zera. Eta ibintzen zira, ta, ah, hor zeda, hor beda, hor zeda, hor beda, eta beti zeden dena inguratua da bizkat, ba, bo burdin batekin, egaiteko eh, esaktzea, eta berkta kolaborariak ezin dute erabili, ba, abidaz baituzte haien olibondoak zeremu batzutan, tabatzutan beremuan, ta, eta ezin dute, ez dute derecho lantzea haien luja. Derecho dute olibaren aktzea, baina ez bantzea. E, bai, jostatzen dira haien eguneroko biziarekin, gauza txipitan e, usteko. eta mm helburua -hmm. da eguneroko ustea eta horiek joaitea haktik. Hori da elburua, beraz... E, bo, gero, hain izgauza ipatzen handira, baina A, B, hori bizik importantea da haien estrategian, eta eboni irian ere, beh gauza egindute, saiatzen dira, bo, kolonizazioak badira denetan, eboni hiri iri bagnean ere koloniza, eh, kolono, kolonoak sartu dira, eta saiatzen dira, aldezak guzia hartzen, Erakusteko jandaktea, jandaktea, ez baina internazional munduari ikusi aspaldi juduak ziren. Ez, oh, palestinakak bizi dira, eta entsatzen dira hoiek joan araztea, eta inpozatzea, eta beraz, debekatu dituzte bideosuak palestinakai, oh, eta mm. hoiek oh, oh, bizi ziren, betidanik. Beraz, biziki bereziada egoera A, B, C e, ere muoiekin. Ez dudarik eh, hor, horrek eh, eta bizi baldintza biziki eta zaitzen dituela palestinaren zat, errandu bezala, helburua da, biztan dena hori eta egibatzu, hortik eh, kampora araztea. Eh, Baina horren, hain ikusten da palestinaren, eh, palestinaren eta lanata eta gogoa, sekulako gogoa, naiz eta olako trabakizan, eta eh, ba lugaren lantzeko, etxen atxikitzeko sekulako gauza, ari ere gertatzen dira, baina tinko atxikitzen dutean hitzek Asteko. Ez denak behar bada, baina Asteko populua beti hor da nahi du atxiki, nahi du hor bere lurretan normalden bezala. Gurekin ere dugu, Mikel Haiestaran kasetaria, eta palestinatik ere pasatu dena, agatzaleon, Mikel? Bai, Berdin, arratsalde honi. Proseski, harik ginen hor zonbait uh, hemen den loretsu berguna iparaldekoa, eta asiergarana egoaldekoa izan baitira joan den hilabetean zizordaniatik. Eh, Zure, Palestinaan eh, izan zira, hor uda eh, izan diren eta eh, hor enfrontamentu horien momentuetan? Bai, bai, bai, ni horren dela azken, gazako azken erasu aldea kurritu nuen, Eta antxeo nintzen horita bostegun, ba, Israel enera zaldia gertutik bizitzen eta palestinarrekin batera zuhritzen. Prezeski, raipatu dugu zizordaniako egoera. Gazan eta e, or, sekulako e, goera lagia zelarik, bombardaketak eta, eta okupazioaka. E, nola, nola bizi izan duzu hori, eta konparatzen alduzia, zuk segitu izan baitituzu konfliktoainit, bai Iraken, Afganistanen, baita ere Libiar edo beste, e, Palestinaak jasaiten duen goera hori, konparatzen aldea beste errietako, gela horiekin. Oso zaia da konparatzea bereziki sekulako aldea dagoelako Israel eta eta Palestina, Palestina armatuen artean, ez? E, normalean komunikabidetan e, beti eskatzen digute parekotasuna edo, edo oreka bat mantentzea, baina benetan horrelako gatazka batean ezinezkoa da, ba, ba. munduan edo ni beintzet eh e, ibilbidean ikusi dudan e, e, orekarik gabeko e, gatazka garbiena delako, ez? Zago gutxo oreka Eta, eta niri beintzat tokatu orain arte egurritzea horrelako gatazka bat eta eta baita ezai tokatu horrelako e, ondorio mediatikoak e, dituen gatazka bat e, segitzen eh? e, egiten duzun edozein gauza alde batetik edo bestetik e, beti jasotzen e, dituzu e, kritikak e, positiboak edo Edo, edo negatiboak, baina zen egun eh, sekulako arreta informatiboa pizten duen gatazka dela eta horrelako horrelako gatazkarik nik beintzatet dut ez dut ezagutu ez irakeko eh, gerra, ez libanokoa 2000 garen urtean, ez eh, irautza arabiarra normalean Israel eta, eta palestinarren arteko E, ...gerra edo, edo, edo erasoak bizten direnean... E, ...ekialdo urbilian dauden beste, beste gatazka kisiltzen dira... ...eta eta lehenengo lerora beti... beti ...bat... ...gatazka joaten da, eztugari eh, gabe. Aipatzen duzularik ondorio mediatikoa... Eh, ...xuxen ze, zer da eta... Eh, ...zuek kasetari bezala... ...presione batzu baditu ziua... ...eta holako gertakarien segitzeko... Bueno, presioa zuzenean ez, ez. Gazan egon da presioan diena da erasoldiaren eh, presioa. Eh, gero eta bombardaketa indartxuagoa, gero eta zailtasun gehiago lan egiteko. Hori da... E, lehenengo presioa. gero bai e, normalean bajaso bai, zen dituzu. Bereziki esango nuke Israelen aldetik e, lobbybi oso indartsua dagoela bai zare sozialetan baita egunkarietan telebistako kronika jarraitten ergattikoak ere eta eta beti nahi dute beraien begipuntua azaldu eta eta ezdaki... E, Dere bertxio ofizialaren aurka baldin bat zaude edo edo horren aurka informatzen baldin bat duzu edo askotan gazan gertatzen dena, ez eh? ikusten duzuna kontatzen baldin bat duzu ja iuditen zaie ba, jamaseko azarela eta askotan... Azkotan ez, kehin eta edo nik izagutzen ditzuan kasuetan, edo nire kasu particularetan ez da jamas aldeko antzauden edo ez, bezik eta antzaudela eguneroko gauza normala kontrazen politika tartean sartu gabe, edo talde bat edo bestean sartu gabe, eta horrekin makarrek ja eh, jasotzen dituzu horrelako erasoak ez, berezik sozialetan esango dukean. Eta ondorioa zer da, sobera, Israelen kontra joiten balimada, Israelek uh, badu manera hor uh, zu kanporatzeko edo, eh, e, edo zure eh, lana eh, eh, egiterate zusteko? Ez, ez, nire kasuan persio guztiz eh, sale sozialitan ezan da, ni beste endori horiek ez dut jaso, baina nahikoa da, nahikoa da, ezan aiz guganera askotan masiboa izaten da, ez? Ez, ez, ez, nahi du, barakatua eren nahi du, jende, kerreiten dute, zu sobera, eta Israelen kontra dut? Bai, eh, eh, bai, bai, ikusten baldima dute informazio, bertsio ofizialetik tampo dauen edozen eh, informazioa ya... E, leporatzen dizute edo gauza ez, e, mm -hmm. eta zute, ez dute ulertu nahi guere gure lana ari garela egiten, ez, eta, eta, eta gure lana ez daukat zertan beti bertxio ofizialekin egon berrik ez, e, Bae, bueno, nire kasuan mitzaate horrelako erasoak izan dira bakarrik sare e, sozialetan eta bereziki zaden aldetik e, baita palestinaren aldetik edo jazen aldetik e, jasotzen dituzu horrelako horlako kritikak. E, oso, oso atazka beroa da, oso ataska beroa da baina ziren esan duen bezala, ba, orekarik ez ez dagoenez normalean presio habeti asko handiagoa izanten da alde batetik beti baino. E egon, gurekin, gunkurekin eh loritsu e, informazio eh informazio gira eta bilpena bai gila eta mediatizazio urtas ari bai gila berria six jours d'anien normalki e, no informazioak jasotzen, zinuten, sinuten or, gazako e, girtakariak dirilata bo bada Bada, telebista Palestina ja, eta bada, Hamazen katea, bada, badira kate desberdinak telebistan, gero, bada, gero bo, behiak gu gehiago biltzen ginituen, behitako eragileekin. Mm -hmm. Adibidez, aireportua etxizu zutelarik ez ginen kurentean, baina justu goizoktan joan gine, e, ginen egitak batzukin, ta hor e, konbatu digute zertantzen egoera, eta goizeko seietan gertatutakoa zortzitan jakin dugu, ola mintzatuz, e, behar. Bueno, Inzatu, inzatu, jendearekin. Miquel beste gauza bat eh, eta joge esjannduzu, zinez konfrontazio militar desorekatua dela eh, sekulako indaga baita alde batean, Israela aldetik eh, eta ikusi dutka bat eta izan den bon mardaketa ondorioz eta, Aintzinekoa, izan baitzen ere, gazaren okupazioa egin egintzeno, aintzineko urtetan, eta aintzinekoa, baino hiru e, aldiz desmasiak gehiago badirela. Eran, haidu, jendeen etxe bizitzak, ospitaleak, baita ere, eskolak numraundian dira unkituak izan. Azkenian, galdera bat, egiten e, da hor gerla bat, amaseko indar militaren kontra edo egiten da gazako jenden kontra ser ikusi duzu? Gerra nire ni ustez garbe dago, gerra herriaren aurka dela, nolabait e, taina e, teorian militer bat dago honen atzetik, ez berria hau ere erabelizuten 2000-asigarren dutean jarkolaren aurka dagiak, behirut egoaldean e, dagoen kogorregasotzen, ebin duz aber, egin dute, manual horiatera aplikatu, eta nolabait populazioa, populazioa, populazioa zigortu ba, jamasen aurka hueltatuko, ote diren edo jarriko, ote diren intenzioarekin Gu Kontrakoa lortzen dute horrelako erasoaldia hasi aurretik, Horako Gerra hasi aurretik e, jamás esango nuke gazan ez ezizjorian baino gazan bai. E, nahiko zakite populatasunaletik nahiko nahiko eskasa ikusten nuen, horrein berriz indarra hartu du, gerrak indarra eman dio, resistentzia armatuak eta eta gauzaak nola joan diren ikusita berriro popolotasuna eman dio indarra, eman dio jamasi, baina e, ere ustez, bestela e, e, e, e, ez que ezin da horrelako operazio bat e, azaldu, ez? militarki jamasen aurta joan bateko ez dute, zertan norlako txikizioa sortu beharri kau gorra izan da, zigor kolektiboa aplikatuna izan dute Libanon zuten bezala, eta zizordean nire, baineta berriz egintzuten bezala, da mm -hmm. eta da, berria Eta azkenian, zer ondorio da, ikusi fe, zer giro senditu duzu, han, gazan, eta ez tekite gontzirenez hor eh, bomardak eta gelditu dire, direlarik eta eh, zer, zer diote jendek, han Ez, ez naiz itzuli onbarrek eta bukatu yes. zirenetik, baina nik esango e, net, bi, bi gogo eta torzen zaizki burura. Alde batetik e, gure lana ez duela esertarako balio, oza, milaka kazetari gaude gatazka segitzen egunero, bai Tisjordanian behin gazan, eta israelek aurrera doa bere okupazioarekin, eta ez du atzerako pausorik eman, eta nire ustez e, ez du atzerako pausorik emango. Eta mm, bestaldetik... E, Ezango nuke, benetako, oza, normalean hor lako erasualdia martxan jartzen benean e, gure begiak beti gazan daude eta gure uberon, hontan gazari guz bakarrik gintu e, gara, baina benetan, benetan, benetan, benetan e, arazo honen e, bihotza ziz dago, bihotza okupazioa da Ordun, horrelako eh, aldiekin Israelek eh, munduaren eh, arreta beste puntu batera desbiratzen du, baina benetan helburu nagusia, Cisjordania oso, oh, Cisjordania da, eh Zembakiak ikusten baldin baditugu eh Benjamin Netanyahu agintera etorri zenetik eh, ikaragarri gora egin du eh, okupazioak eta eta hori da lehetsat helburu nagusia kasa Eez nuk esango denbora pasa, eh, nahiko krudela dituzko baina, baina azken finean gerra bukatu da orain dela aste gutxi, bi mila ilaakotikra txiki zibera batekoa, baina dolzakez di aldatuko eta eta Israel ezaager dituko. Hori zen joko politiko bat azketian duten politikazi Jordanian segitzeko? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, joku politikoa, e, garbi dute Israelek e, garbi duez duela atzerako pausurik emango zizordanean, eta nolabait e, gatzako kartarekin, hola du beti baurrera ba edo atzea egiteko, bueno, atzer egiteko ez, ez na, eta... E, oso aurrera joateko edo martxat pixkat moteltzeko, baina helburua garbi da, helburua da okupaziorekin aurrera jarraitzea, eta horrein arte bintzete estatu batuatik, edo nazioartetik inork ez lortu okupazioren eh, erritmoa, gelditzea edo baretzea. Milizker, Mikel Aiestaran, eh? zure elikokotasunengatik, eta beste, beste aldi bat arte. Ezker ikasko zu egi, egin eh? interesgarria, aguro. Ordean, uh, bara, okupazioa segitzen dela, eta eta azkenian azkenean uh, bon, uh, indar gabeturik gelditzen gira, holako egoeraren haintzinean, zoek joan zistean. Hori eta... begibistakoa da, hori da begibistakoa, okupazioa da, kolonizazioa da itzen ere e, segitzen ari dela, egunez egun, tamin bezala sartzen dela leku guzietan, Sir Jordanean. Eh, Israelak koloniak sortzen dituzte denetan eta orain ari dira bide begiak sortzen, bideak haien inguruetan ez dira oraindik koloniarik, baina helburua dute bide begioiak ez paleestinaek ezin dute erabili, eta helburua dute eskualde guzian eh, izaitea koloniak. eta badute arazo bat demografikoki Israelek eh, ez zute aski jende. Be sari dira baitute helburu argiak eta haien egin zuten gainera proiektu bat eh, duela askia aspa, aspaldi, eta hori dira hori planteatzen. E, mila behatzen Mabian e, abiatu zuzen ikerketa bat, eta sei urte iraundu, eta hori egintzuten e, nazioarteko uniberstate batzuekin, eta hori bazen e, abiez, e, Franziako uniberstatea, bazen nireko uniberstatea, suedean bazen KTH, bo, sei uniberstate, gehi e, Israeldak e, e, ministro batzu, e, ONG batzu, eta, eta uniberstateak, ba, Elburua zen, e, ukaitea plan bat Izraelentzat judaizatzeko eta kolonizatzeko em, Bale, Palestina osoa. Eta et, e, garrbik eta ektnikoa eta judaizazioa egiteko. Mm -hmm. Eta beraz, e, azken filan nahi dutena egin biskat bizkat estatu batuak e, badutena edo egin dutena est, est, e, Amerika inbaditu zuten harik ez. E, ukaitea e, esartzen dituzte Palestinak lekur bani izatu urbanisatuena da palestina jarena dena, beraz A, B, C, remoetan, A dira iriak, eta biziki urbanisatu, urbanisatu adirena, eta hoiek nahi dutena egin orain da, denak ez ahi e, leku batzutan etxirik, eta hori da, nola gaiten e, indiren zate egiten zen bezala, egiten den bezala nolitzen da? Uh, bai, parkeak edo baida itsberezi bat hori eh egiten nahi dute gune berezi batean eta e, eta beste gune guztiak Israelen esku izaitea eta eta azken finean indi moduan e, baztertzea Palestina eta eta gune guztiak izaitea Israelena eta beraz 18 dute... Ba, ur gu neguziak aspaldian hartu dituzte, eta hor segitzen dute lur gehiago hartzen, eta kolonizazio hori begi guzteko da. Eta bo, egaiteko bakarik, sofresazen guretzat, adibidez, gau, gauhegun ari dira japones juduak jen arazten, falta dute jendea. Japonesak dira orain jiten e, e, esko, or, ebronen, adibidez, kolonia begietan japonesak dira aldu. Eta bon, mundu, mundu guzitik heldu dira badira, bai, bai, bai, frantzatik, bai. ere berriki horrein ondo el direnak bai, Elburua, eta hori kazetari bat ten zen ere, Europako egibatzuetan antisemitismo horiek zabautzen zutela biskabat egin arazteko jendea, izgenera Falta dute jendea, bete behar etxe horiak etxe horiak utxadira, eta Ebaazten dute luhal palestina hei, ebaazten ituzte etxeak, Ena, luhetan etxe behiak dituzte ituzte etxeak dira, ebaazten ituzten etxeetan ere ustean dituzte palestina heaz, eta horiek guztiak bete behi dituzte. Ta beraz, jena razten jendea jendea alduten leku guztietaik. Egoera lagia dela, dudariga be Eta horren aintzinean zer egin ditaiken Eta e, be gurekin dugu oreino asia garana Hala, e, handikibili eta e, itzuli baitziste Eta orain zer egiten alda, prezeski, egoera lagia horren aintzinean Ni pertsonalki nik ondo, ondorio ondorio orokorrena Dala, dala palestinarren resistentzia e, auspotu indartu bar nazio nazioartetik Hori da nire, nire ondorio nagusia. Hori nola egin e, eta, eta hor dago gakoa. Ba, ba, gabe, dudarikabe PB erronka edo markatzen markatzen ditu ni era pertsonalaaintzat eta eta ez dut jabrigadaren izenean hitz egiten ni nire mailan, baino uste ere guztiok naikoa dos gaudela E, lehenengo izango litzateke egoera zein den e, zabaltzea, lagu aizetara. Zare e, sozialetan, irratietan, prentxan. E, e, beraien eguneroko tasuna, eta okupazioak zer nola eragiten duen beraien e, bizitzetan, hori benetan zabaltzea, hori honarte zinada beraien duintasuna, egunerokoan, egunerokoan zapaldua izaten da e, Israelen aldetik. Eta munduko herri langiloko hori... E, e, Ezin dugu honartu, hori salatu berra dago, hori zabaldu berra dago e, edo zeintxoko informatibotan. Hori alde batetik lehenengo erronka, eta bigarren erronka... E, izango litzateke BDS mugimendua e, indartzea. BDS, da, 2005 garren urtean sortu zen nazioarteko mugimendu bat, e, boikota, dezinbertzioak eta, eta santzinoak izango liratezke, eta bueno, piskat e, egoafrikako ereduari jarraitzen dion e, e, mugimendua izango litzateke. Ez erresan baino lehen, mugimendu honen piskat pare bat gako azaldu baino lehen, gustatuko e, litzai daka aspi ez dela e, mugimendu antisemita bat, baizik eta e, okupazio sionistaren kontrako mugimendu bat, ez? E, palestinako herria zapaltzen duen horren kontrako mugimendu bat, eta ez e, juduen edo e, religio juduaren kontrako zerbait, eh? hori azpimarratzekoa da bai, okupazio sionistaren kontrako mugimendu bat, eta hain zuzen nazioarteko legedia urratzen duen politika baten kontra dela israelek aurrera darraien politika palestinan, ez? ordi benia har hipen Hori besteri gabe, eh e, alegindu indartzen e, BDS mugimendua gure auzoetan, gure herrietan alden e, tokian eta eta arin baten asaltzarren hori bo, boikota izango litzateke eh egongor itatezke transversalak direngaiak eta bueno, izango litzateke batez ere e, enpresa eta produktuei, bai, e, okupazio sionistarekin elkarlanean dauden e, enpresak eta eta hain zuzen nazioarteko legea aurratzen dituzten enpresak, es, pues esaterako checkpoint bat e, E, egiteko, ziz jordani ardian, segurtasun enpresa batek, esa, ematen dion, e, israeli ba, kobertura guztia, eh? bere txekpointa jartzeko, edo arresia montatzeko, e, maiztakitz, enpresa behar duen eskabadora batzuk, eta hori, aintzuzen, nazioarteko legeria aurratzen dituzten enpresa, edo produktuak, hori, boikota. E, bigarrenik boikot militarra, alegintzea presionatzen, bai enpresei, bai estatuei boikot militarra e, e, egiteko irraeli. E, gero, beste be, azkenik, beste bi, bi puntu izan hori boikotean, bai akademiko kulturala, maia guztietan, konferentzietan, ikerketetan, e, unibertsitate maian, eta gero poz pues hori kulturalki pues bai artistek, bai e, musika taldeak, ba ba bai, ukatzea irraelera joatea, e, jotzera ta gero baita beraiek irraeleko ordezkari akademiko edo kulturala gratosena euskalerrira gurera, ba beraien kontrako lanketa batita bai, e, e, nolatan beraien estatua, e, genozidio bat e, aurrera darraien palestinarren kontra eta azkenik e, kirolaren inguruko e, boikota bai berdina, pues bai irraelen bertan e, burutzen direnak edo bai irrealeko taldeak, Euskal Herriera datu zenean, pos, palestinarren egoera elaraztea eta beraien zapalkuntza salatzea. ez? Boikot maneran edo boikotaren bitartez, beraz presioneatzea, e ekonomikoa, bai e -sal, armen salatzea, sal baita eta ere kulturala, kilotzailean, e -e, loritzu, pentsatzen duzu, horrek e zerbait e presione modu bat egiten aduela? Jezio handi bat egiten du, ez konturatzen, bo, beti entzun dugu boikot hori egimertzela, eta boikot mugimenduak bizitik importantea dira, orokozean e, zabaltzeko zuridea eta erakusteko zerrekin bat ezuzun egiten, baina hor, e, partikulazki importantea da, zenta e, egun e, Israelentzat hori da, bere beldu handienetariko bat. E, BDS-ekin baituzu, e, Palestina guziak erkartzu direna, eh braste da, da geien, e, er, elkartzen dituen mugimendua eta eta gainera e, eragin handia un dia aukandu aspaldia eta orain e, baituzu eh e, ego ameriketako injibatzuek gobernamentu batzuek e, boikotatzen dutena Israel eta bilioia galdu ditu israelek Adibidez, Argentinak eh, moztu ditu le, bere loturak, eta kendu ditu eh, berriketan haino gauza batzu izen zituztenak, kendu ditu, eta beraz badira sei, sei ego Amerikan, eh, brasilere, eta horako hau baituzularik, bistandena koba batzen betidanik. Beraz baituzu batzu betidanik eh, boiko dutena bestea beste batzuek zuengatik zuen imperialismoaren kontra beti inutelako. Baina hor, eh, mugimendu rekin baduzuna da, Um, izan egin dituz, abiatu ituztea dies, veolia frantxez, frantxez eh, eh, gobernamen duak, eta frantses industriak eh, eragile ainitz, eta, eta partaide ainitz baditu, kolonizazioan parte hartzen dutenak. Beolia eh, parte da, eta gero baiuzu Carrefour, Danon, eh, njutela eta horiek guziak guk ezautzen ditugun produktoa dira, eta enpresan handiak, hori e, guztiak inplikatuak dira Israelekin eta eta beoliak adidea zainitz galdu du e, iz, bere kontra izan den boikotarekin. E, Berjikitan e, Bill Gatesek e, ere bere akzioak kendu ditu enpresa Israelandar batetik eta horrek bizilioa galdu eta beraz e, berjiketan duela urte urte bat txerrior e, israelek egiztutu duela em um, bidezen kanpaina bere ministeri estrategia ministerioan estrategia ministerioan normalki okupatzena bakarrik uh, iraneko mehatxuaz jenerbaita eh, mehatxu nukleahaz eta beraz mehatxu handienetaz. eta lehenago uh, bidez mugimendua sartua zen uh, nazioarteko Um, kudeak, kudeantza egiten zuen ministerioan. Horain sartu dute estrategia mailako ministerioan zeta beldu jaundi bat dute zenta boikota zabaltzen da denetara. Garaidu, min egiten duela horrek. Bai. Eta gurekin ere dugu eh, Juanma Sarasola beraz agatsalde ontzuri Arratzaleon, bai. Bai, ala, zurekin ere, mintzatuko gira, eta hasi bai ginen, eta loritzurekin, haipatzen Ziz Jordanean, et, eta ere funtsian Mikel Aiestaranekin, eta Israelen estrategia Ziz Jordanean, Ziz Jordaneako lur mozteko egieran, poroskatzeko? eta palestinarra agintian den ere mua zinez txipitzeko eta azkenian kentzeko hori ikusten baita urtetik urtera palestinarren agintapian den zizordaneako parteak gero eta txipiagoa dela Odean, naikinuke hori piskabat komprenitu Odean, zuk liburu bat ere atera duzu eta palestinako egoerari buruz Largo eta mabian zu hantzinen zizordanean eta gazan Untzau lehtu bali madut Eta... Eta... Bai, eta ez bakarrik zizgora eta gazan, e, Palestina historiko osoan, e, gaur egun Israel bai. bezala ulertzen den e, ere muetan ere izan ginen. Mm -hmm. eta baita gola, e, zidiari okupatutako golango gainetan ere eta preseski e, e, komprenitzeko Palestina gero eta ere mutipiagoan e, gelditzen dela historikoki edo bederen berrogoita zazpiti goiti joanez, e, aski ifite berrogoita zazpian hasi baitzen partizua mm -hmm. e, ben, edo, hor urratx nah, importante bat izan zen asteko edo e, bakar bakarre biapuntu bakarre eta geroztik e, izan da beste data importante bat ere hor palestinari, ja, orduz geroz, kenduak izan baitira eta ere mufrango irurroita zazpiano ere hor egiten da gerla eta berriz ere mugisten da e, palestinaren e, ere mua zoin -zo dira urratz importanteak or, historikoki hartzen bali maditugu eta osloko eta negosiaketerat eterat jin arte? Bueno, hartzen e, badugu historiaren kondaketa aria edo. Ba, hortik, eh, bueno, gero izan zen beste gerla bat, eh, irudita mairuan, Jon Kipur edo Ramadanaren gerla, orziria eta Egipto eretarkean ziren, eh, palestinarrak eh, bigarramailako aktoreak ziren, baina, bueno, denak eh, adako gerra da eta adako borroket dena eragiten jaten oski. Eh, gero, irudita urte garrantzitsua izan zen, simbolikoki batez ere, ba... E, Palestina askatzeko erakundeko buruzagia, jasarra da fat, e, nazio batuen erakundean mintzatu behiten. Horre, eskainitzuen e, joan zen e, olibondo adarbatekin, e, bakiaren simboloa baita hori. E, horrekin, esan er, haizuen, e, e, palestinar resistentzia, palestinar herria, prezela baki urratxak egiteko, baki akordiotan e, barneatzeko edo, E, baina, e, beste alde batetik, esaten zuen, oa hartarazten zuen, ez, batzu, ez batzuten nazioarteak eta israelek eta a, a, aren aliatuek, ez batzuten e, olibondo adar hori hartzen, bakearen urratsa ez hartzen, arma e, fusila horrezkutan zeukatela hori no. Horkero e, izan zen beste garrantzitsu bat, e, kaltegarria palestinarren e, interesentzako, Iruita meretzian, eh, Israel epakea egin zuela egi, eza, Egiptorekin, Anuar elzadat urduko e, presidentearekin, Camp David akordioen ondo, ondorio izan zen hori. Gero, laro gehiatak, bueno, e, Jordaniatik e, kanporatuak izan ziren lehenago, Iruita marrean Jordaniarrek kanporatutako palestinar refusiatuak eta resistentzia Libanon kokatu zen, eta handik ere naiz zituen atera Israelek eta hor 82an e, Libano inbaditu zuen Beiruteranio hor tarte horretan 1975tik bazen gerla zibila libanoarren artean eta hor palestinarrak ere baziren tartean eta bon, alde guztietatik e, jasotzen gero 87an e, lehenengo intifada e, piztu zen lehenengo Batxina da, edo, eh, esan daiteke, batxina da herrikoia, eh, horre izan oso, eh, zera izan zen, modu asko, bat ere eh, boikota Israelgo produktoa egiten ziten, herri eh, komite, komiteak, edo oso komiteak antolatzen ziren osasuna hezkuntza ekonomia kudeatzeko, eh, Israelen eh, eskuartzerik gabe, eta horre, bueno, eh, izan zen eh, borrokak, batez ere arriak, eh, zantziren aurre palestinarrek, askotan umeek, eta gaztetxoek e, okupazioa israeldarraria aurre egiteko erabiliziten arma. De oso deigarri zantzen munduko telebista guzietan, e, gaztetxoak e, soldadotanketan zikoazten eta jipetan zikoazten soldadoi aurre egiten, e, arri zoliekin. Eta gero, bueno, e, lehenen biziko intifadaren... E, Apalaldian edo, laro gaita egin zuten Madrilen konferentzia bat, nazio hortekoa, e, kialde urbilaren gatazkaren konponketarako, edo, bueno, salako zaiakera bat egin zuten, <coughs> tartean artean golkoko berla biztu zen, baina ere bueno, e, Madrilgo konferentzia horrek etzuen zuitu e, askorik eman, eta bitartean e, palestinarren, e, palestinar moderatuek eta Israel gobernuak eh, sekretupean, osloan eh, negoziatu zuten akordio bat, eh, laro eta mairuko irailean eh, lehen emaitze izan zuena, zinadura eh, intzuten gero estatu batuetako iriguruan, estatu batuen eh, babespean. Ala, berroita sortzian uh, okupazioa, edo, lehentzatik eta agertzen dela judutak eta palestinarren artian, eta palestinarrak eremu ahondi bat eta kanporatuak baitira, horrek badu eragin handia ere, oraiko egoera ulertzeko? Bai, hori da, bai, inbazioa izanpiskat si lehenago ingles autoritatearekin, baina egiazko inbazio animalekoa gertatu da, berroita sortzian, eta hori, Europako erri parte hartuz, eta inbazio horrekin ze gertatu da, haien e, etxeguziak... E, Ahtuak izan dira, eta hor momentu hortan izan ziren Zortziun mila, zortzi mila egefusiatu Eta e, palestinak joan direna Bi milioi bosteun bai, boste mila Ibiztan e, leheren gain Zortziun mila egefusiatu dira Eta gauk egun e, Eta gero segitu du inbazioak Kondatzen geroen bezala Kolonizazioak eta etxean ebastea Eta lujen ebasteak segitzen du Egun ez egun Eta orain exfusatu kanpo guneetan bizi diren Palestina Jax azpi milioi dira. 5 milioi kampo, Palestina kanpo, hori Palestina da dena da Palestina historikoa. 5 milioi e, kanpo eta gero baituzu bi milioi Sir eta Gazaren artean ere. Eta beraz e, Gazaherren gehiengoa exfusatu guneetan bizi da. Eta eta Sir Jordaniaren abantsu Ejefusiatu guneetan bizi da. Ejefusiatu guneetan bizitzea janaituz kilometro kaxatu bat non baden, eh, kondatu du Asiag, ez? 30.000 pertsona adibidez balatan kilometro kaxatu batean eta kudeatu onuk ditu kudeatzen gune horiek. Eha nahi du, ejefusiatuen papera bizik ez banik bada konpontzen ejefusiatuen itzuliera, ez da konpontzen Panestine jenerasoa. Eta hortarako gaur egun dira estatu historikoaren alde ze hoyenagute itzuri etsera eta etxera itzultzea, jana edu, itzultzea orain e, ma, aktuak izan diren gune horietara. Eta ara, beraz, hori, e, internazional mailan, bada itzultzearen baimena, eta legea, e, denek diretsu dutena jena etxera itzultzea, baina hori zaaskulan egespetatu da, beraz, hoiek nahi dutena da, itzultze hori. Bestalde ere ikusten dugu nazio batuetan Palestina ezagutur dutela hainbat heriek, Ez denek, bainan, bainan gehienek. Bainan, bai akordio internazionalak, baita ere osloko horiek bi parten artian, ez direlarik errespetatuak, ez da ne hor, errespetarazteko? Eh... Baina, ez da ne hor, eta izalda aldetik ez da ne hor, Irulogitazazpian okupatutako lurraldeak itzultziaren aldekoak oso gutxi dira Israelen. Oso gaur egun gari baten bazuten indar piske bat, baina gaur egun e, oso errezidualak edo oso minoritario aldire. Eta gero a, argi dago, nazioartea mendebaldea bende baldea, duguna ba, esateko batuak Europako batasuna, eta bueno, Israelen aliatuak direnak ez daudera prest, ba hori... E presio daiteko iraili eta ikusten dugu kasika agonia bat bezala zigordaniako Tipitzen ari dela